Ну, гаразд. Повернімося на завод. Окунь виходив з приміщення і повертався до нього двічі. Я стежив за Володимиром Сергійовичем, бо достеменно знав, що коли вже він прийшов, то хоче мене вислухати, шукаючи відповідей на власні питання або і запитати загал. Коли він підвівся у свого місця, це мене зовсім не здивувало. Очевидно, окунь був у цьому циху людиною відомою, бо ніхто не ставив під сумнів ні його права на присутність, а ні його права на запитання. «Ви знаєте, – сказав окунь, – що різні бувають робітники. Всі це знають. Навіть коли кажуть «плакатний робітник», то часом я уявляю собі чоловіка у кепоці з гудзиком із плаката про боротьбу з пияцтвом чи бракороба з плаката на тійон стіні. Ну, звичайно ж, і робітника зі скульптури Мухіної, або робітника, що закликає з плаката до перевиконання всіх планів. Різні бувають робітники. Але коли токар псує заготовку за заготовкою, у Теслі виходять криві двері, чи слюсар гне труби не в той бік, ми їх не жаліємо. Ми кажемо, що це погані робітники, примушуємо їх працювати краще, або навіть пропонуємо йти з роботи. Скажіть Вікторе Григоровичу, чому так склалося, що поганих письменників жаліють? Бідолаха, кажуть, знову невдача. А він же бездарний, як чавунна відливка, і все жіней-жене брак. А його жаліють, видають жаліючи, недожелають. Не повинно так бути. У нас робоча країна, і робимо ми одне діло. І все поєднано за одним робочим законом. «А ви оце того Миколу Гулька, скажімо, обороняли? Чи у вас честь мундира інакше, як у нас?» «Ви про власні твори обережно говорите, це я розумію. Але про чужі ще обережніше? Цього я зрозуміти не можу», – сказав і сів, дивиться. «Маєте рацію», – коротко відповів я. «Маєте рацію». Але жорстокий ви чоловік, Володимира Сергійовичу. Окунь дивився на мене так, наче хотів запам'ятати на все життя. Хто це вигадав, що виступи на заводі – легка справа? Не знаю нічого важчого за виступ перед інтелігентною робітничою аудиторією. Що можу сказати? Мимрив про те, що люди змінюються – що кожен поганий письменник напише колись гарну книгу. Хоч знав, що знову кажу неправду. «Молодець, окунь!» – гарно він запитав. «Я не наважився б на його місці». В аудиторії поводилися дуже спокійно. Всі хотіли розмов більше, ніж репетицій. Як же мені мріялося, щоб прийшла сюди віра, відчути мене в роботі, вставленні інших людей до мене. Цікаво, що відсутність вірину. Я часом відчуваю його стріше, ніж присутність її. Знову почалися питання. Хлопець, що запитував першим, двічі підводився і сідав. На кожній зустрічі є слухач, який питає найбільше. «Розкажіть про Гринівку», – поцікавився хлопець. «Ви фашистський архів читали?» «А який партизанський архів там є?» Анатолій Георгійович казав, що немає там ніяких партизанських архівів. Він, те знає, бо сестра його була керівником підпілля». Про партизанські архіви там учитель один вигадує, який слави хоче. А ви пошукайте архів, порадив я.